Nyolcadik fejezet December kettő. Az első sugárút és a harmincadik utca sarkán türelmesen kivárta, amíg zöldre váltott a lámpa. Amint ez megtörtént, átkelt a sugárúton, hogy nekivágjon az úttest baloldalán kialakított kerékpársávnak. Az ebédidő miatt többen kerekeztek erre, mint korábban, bár a decemberi hideg sokakat eltántorította a biciklizéstől. Biztonsági okokból ragaszkodott a kerékpárutakhoz. Tudta, Lori ugyanezen okból ellenzi a városi kerékpározást, de akkor sem engedett neki. A kerékpározás része lett az identitásának, az új életére jellemző nagyobb fokú szabadságot jelképezte, ezért csak apróbb engedményeket tett a feleségének, például a kerékpárutak használatával. Bár tudta, hogy odakint az úttesten gyorsabban is haladhatna, nem különösebben törődött az elvesztegetett idővel. Becslése szerint az út legfeljebb 20 percet vesz igénybe, így öt percnél többet nem nyerhet azon, ha a gépkocsik között cikázik. Persze a kerékpárutak használata is felvetett bizonyos kockázatokat, ezért fokozott figyelmet követelt. Először is nem ugyanazon az úton haladt egészen a 78. utcáig, ahol nyugatra akart fordulni a Park Avenue-ra, a Manhattan Memorial kórház főbejárata felé. Az első 15 tömnyi úton a bicikliutat elkülönítették a járműforgalomtól, de a 46. utcától csupán egy felfestett sáv jelölte a helyét. A helyzetet tovább bonyolították az elektromos rollerrel közlekedők, akik olyannyira fittyet hánytak a közlekedési szabályokra, hogy néha a forgalommal szemben haladtak. Ezért északfelé felé többször is ki kellett sorolni az útra, ahol kocsik, taxik, teherautók és buszok között tekerhetett, mielőtt visszatérhetett a kerékpár útra. Mire balra fordult a 78. utcánál, a forgalom érezhetően lanyhult, de miután a kapcsolódó bicikliút sem volt több egy parkoló autók mellett felfestett sávnál, újabb veszélyforrással kellett számolnia, bárki bármikor rányíthatta az ajtaját. Ennél is bosszantóbbnak találta, hogy sok taxis teljesen figyelmen kívül hagyta a jelzéseket, és elzárta a kerékpársávot, miközben felvette vagy kitette az utasait. Dacára a kockázatoknak és veszélyeknek, Beleértve azt is, hogy a Park avenue nem különítettek el semmilyen kerékpársávot, biztonságban megérkezett a Manhattan Memorial kórház főbejárata elé, ráadásul a becsült húsz percnél valamivel rövidebb idő alatt. Miután megállt a patka mellett, leszállt a nyerekből és felnézett a sokszintes épületre. A teljes gyógyászati komplexum hatalmas, több-tömbnyi területen terpeszkedett, a Manhattani Upper East Side-on, a Park Avenue-tól egészen a nyugati Central Parkig, markáns jelképeként az AmeriCare-nek, az egészségügyi szolgáltató vállalatnak, amely az egész országot behálózta kórházaival és sürgősségi klinikáival. A látvány kellemetlen emlékeket idézett venne. Ez a cég vásárolta fel a kórházat is, ahol eredetileg szemészorvosként dolgozott, ezáltal nagyban hozzájárult elhamarkodott döntéséhez, amikor a klinikai orvoslásról átnyergelt a törvényszéki patológiára, hogy fordítson az amerikai egészségügy rideg valóságának, az üzleti érdekeknek és a profitéségnek. Már új törvényszéki patológusi pályájára készült Csikágóban, mikor egy repülőbalesetben elveszítette egész családját, feleségét és két kislányát, akik azután zuhantak le, hogy meglátogatták őt. Bár végül sikerült talpra állnia és új életet kezdenie, az Amerikernek sosem bocsátott meg. Kerékpárját és sisakját leláncolta a kórház főbejárata előtt álló várakozni tilos táblához. Miután ezzel végzett, újra föltekintett az épületre. Gyakorló törvényszéki patológusként is szerzett kellemetlen tapasztalatokat az AmeriCare és az MMK kapcsán, még mielőtt a Manhattani kórházat felvásárolták, és Manhattan Memorial kórház néven összeolvasztották egy másik intézménnyel. Tíz évvel korábban egy másik helyszíni látogatása során leleplezett egy kórházi alkalmazottat, aki tudatosan súlyos betegségekkel fertőzte meg a pácienseket, és ezáltal számos, érthetetlen halálesethez hozzájárult. Ennek következtében tört le a foga, és keletkezett fején az a seb, amire öltözői csörteváltásuk során Lou is utalt. Nevetnie kellett, ha belegondolt, hogy nem csupán a hősnek kiáró elismerésben nem részesült, amiért emberi életeket mentett meg, de az I.O.I. akkori feje, dr. Harold Bingham, még le is teremtette, amiért engedély nélkül merészkedett a terepre. Az akkori kórházigazgató Charles Kelly egyenesen nem kívánatos személynek nyilvánította, ráadásul szerzett magának egy új ellenséget, a kórház mikrobiológiai osztályát vezető dr. Martin Sövó személyében. Ilyen az élet, mormolta maga elé, miközben elővette, és gyorsan átfutotta Kevin Strauss jelentését, hogy keressen egy alkalmas kiindulópontot. Először arra gondolt, hogy egyenesen az igazgatóságra megy, és nyíltan feltárja, mit keres itt, ha már Charles Kelly meggyilkolása után Mársa se tervette át a kórház irányítását. Azután elbizonytalanodott, és belegondolt, miféle ember lehet az új vezető. Az Ameri éppen azért alkalmazta Kellit a gyógyítás mellett elkötelezett kórházigazgatók tökéletes ellentétét, mert őt kizárólag a vállalkozás üzleti oldala foglalkoztatta. Akár a betegellátás kárára is. Amennyire ő látta, az új elnök nem sokban különbözhetett, ezért nem sok segítséget remélhetett tőle. Annál inkább panaszt emelhetett Lorinál a kotnyeleskedése miatt. Melyik kórház akarná, hogy bárki megbolygassa a parkolóházában holtan talált, alkalmazott ügyét? Minél előbb elfelejtik, annál jobb. Ahelyett, hogy felmentés bejelentkezett volna az igazgatóságra, úgy döntött inkább a biztonságiakhoz fordul amit csak lehet ki akart deríteni szú halálának helyszínéről és körülményeiről túl a Kevin jelentésében is szereplő tényeken. Ezután még ellátogathat a sürgősségi osztályra, hogy érdeklődjön kicsit az újraélesztési kísérletekről. Miután a bejáratnál elvette és felhúzta a kötelező COVID-19 védőmaszkot, lift helyett a lépcsőházat használta arra, hogy felmenjen, a biztonsági részleg második emeleti irodájában. Menet közben abban reménykedett, hogy nem fut bele Martin Sövóba, minthogy az összes kórházi laborral egyetemben a mikrobiológia is a második szinten kapott helyet. A fickó vélhetően jelenetet csinálna, aminek a híre nagy valószínűséggel lori fülébe is eljutna. A biztonsági iroda nem tűnt olyan impozásnak, mint a felújított kórház többi része. Mindössze egyetlen, nagy helyiségből állt, benne hat jellegtelen fémasztallal. Két dolog tette egyedivé, a kétszintes márvány előtérre tekintő és a padlótól a mennyezetig érő hatalmas, belső ablak és az egyik falat teljesen beborító monitorok, amelyek felváltva mutatták a kórház belső és külső tereinek képét. A helyiségben tartózkodók zöme ezekre a kijelzőkre tapadt, bár néhányan számítógépük képernyőjére meredve pötyögtek. Valamennyien egyforma sötét öltönyt viseltek nyakkendővel. Védőmaszkot senki sem látott. Amikor a legközelebbi asztalnál a biztonsági szolgálat vezetőjéről kérdezett, Mr. David Andrewshoz irányították, akinek az asztala a lehető legtávolabb esett a bejárattól. Miután ott helyben eldöntötte, hogy a hivatalosnak tűnő megközelítést alkalmazza, elővette törvényszéki patológusi igazolványát, és bemutatkozás közben felvillantotta. Ritkán használta a jelvényt, ezért mindig meglepte, milyen hatást gyakorol a legtöbb emberre, mivel első pillantásra könnyen össze lehetett téveszteni egy rendőr jelvényével. David andrews sajnos nem sikerült úgy lenyűgöznie, mint másokat. Még el is kérte tőle az igazolványát, hogy közelebbről megvizsgálja. Az asztalán álló, bekeretezett, selfie kék egyenruhás férfit ábrázolt, amiből Jack arra következtetett, hogy David Andrews magasrangú rendőrtisztként szolgált, mielőtt a kórházi biztonsági szolgálat feje lett. Mit tehetek magáért, Doki? kérdezte tőle unott hangon. Dr. Suzanne Passero halálának ügyében jöttem. Először is hadd fejezzem ki a részvétem. Úgy tudom, sokan szerették és tisztelték ebben a kórházban. Ez így igaz, erősítette meg David. A parkolóházban elő fordulni biztonsági problémák? Olykor. Nemrégiben kiraboltak két alkalmazottat, az egyiket úgy két hónapja, a másikat öt hónappal azelőtt. Mindkét eset műszakváltáskor történt, és mindkettő az első szinten. Azóta megerősítettük az őrséget az adott időszakban, és úgy tűnik, ez orvosolta is a problémát. Miért kérdi? Úgy tudom, doktor Passero, szívrohamban halt meg. Még vizsgáljuk a halála körülményeit. Ez csak rutin eljárás az orvosnyomozó következtetéseinek ellenőrzésére. Még Jack is belepirult a nyilvánvaló hazugságba. Nekem úgy tűnt, a nyomozójuk érti a dolgát. A nyomozóink valóban a legjobbak a maguk területén, értett egyet Jack, Szó sincs arról, hogy elkövettek volna valamilyen hibát. Mondja csak, szolgálatban volt a szerencsétlen incidens idején. Felhívtak, és azonnal bejöttem, másként már lejárt a műszakom. Az orvosnyomozói jelentés alapján dr. Passérot egy Ronald Cavano nevű betegápoló találta meg, aki véletlenül meglátta, ahogy a doktornő rábukott a kormányra. Én is így tudom, bólintott David. Ronald Cavano amúgy az éjszakás betegápolók főnöke. Ő és egy Barbara Collins nevű nővér, akkor érkezett a műszakjára. Megkezdték az újraélesztést, közben riasztották a sürgősségi osztályt, a doktornőt olyan gyorsan átszállították az osztályra, amennyire csak lehetett. Megvizsgálták az autóját? Természetesen. Én magam szedtem össze dr. Passero személyes tárgyait. Nem volt semmi Bibi az autóval. Bibi? Ez meg miféle szó? Elnézést. Jack sietve kiigazította magát. Csak arra lennék kíváncsi, észrevette bármi szokatlan részletet a jármű kapcsán. Nem volt odabent rendetlenség. Mindent olyannak talált, mint az várható. Nem érzett furcsa illatot? Nem, nem volt semmi. Semmi az égvilágon. Csak egy teljesen átlagos BMW, amit a tulajdonos a becsben tart. Nem éreztem mást, csak a bőr illatát. Hol van most az autó? Ugyanott, ahol volt, vont vállat David, már amennyire tudom. Jack összerezzent, amikor a férfi egyszer csak minden előjel nélkül elkúrjantotta magát, hogy megtudakolja egyik munkatársától, hol van dr. Passero kocsia. Hallhatta, fordult vissza Jackhez, miután megkapta a megerősítést, hogy senki sem mozdította el a járművet. Jack, akit kissé meglepett ez a fordulat, rákérdezett, hogy láthatná-e. Akadálya éppen nincs, felelte lassan David, de mit remél ettől? A törvényszéki orvostan egyik alapvetése a halál helyszínének vizsgálata. Jacket meglepte, hogy ilyen kérdés egyáltalán elhangozhat egy volt rendőrtis szájából. Újra erőt kellett vennie magán, mielőtt ösztönös és szarkasztikus választ adott rá. – Még egy szívrohamnál is? – ráncolta a homlokát David. – Igen – bólintott – még egy szívrohamnál is. – Ahogy gondolja, – vont vállat újra David – menjünk, oda kísérem. Mielőtt elhagyták a biztonsági irodát, David megállt, annak a kollégának az asztalánál, aki az imént megerősítette, hogy Szú kocsia még a parkolóházban van. Miután megkapta tőle a kulcsokat, elvett, és a fülére akasztott egy védőmaszkot. Reggelente a beérkező orvosokat a szolgálat segíti abban, hogy minél gyorsabban a munkahelyükre érjenek, magyarázta. A parkolóasszisztens és a doktornő kulcsa egyaránt nálam van, hogy átadhassam, ha majd eljönnek a kocsiért. A parkolóházba meglehetősen komplikált útvonal vezetett, több különálló épületen keresztül, de végig ugyanazon a szinten. Végül elérték a Madison Avenue felett átívelő felüljárót, végében a parkolóépületével. Ahogy átkeltek rajta, Jack önkéntelenül is felidézett magában egy másik, kellemetlen tapasztalatot, amit több mint tíz évvel korábban élt át, ugyanezen az átjáron kergette a nővért, akinek kis híján sikerült megölnie Lorit. Nem számított rá, hogy a nővérnek fegyvere is van, még kevésbé, hogy ellene fordítja. Tudta, ha lú Szoldánó nem bukkant volna fel a lélektani pillanatban, már nem élne. Ez az epizód is Lou érvelését erősítette meg, hogy súlyos veszélyeknek teszi ki magát, ha detektívesdít játszik. Miután megborzongott az emlék hatására, kényszerítette magát, hogy a jelenre összpontosítson. sú fekete BMW-je a parkolóépület második szintjén az orvosoknak fenntartott helyen állt, nem messze a felüljáró végétől, és riasztóan közel, a hajdani lövöldözés helyszínéhez. Ahogy közeledtek, David átadta neki a távirányítót, amivel kinyithatta a járművet. A vezető felőli oldalon hajolt be a belső térbe. Amint az David is említette, mindent átjárt a természetes bőr illata, az új autók sajátja. Próbálta elképzelni szút, ahogy ráborult a kormánykerékre. A középső konzolon üres kávés-papír poharat és flexibilis karra szerelt mobil tartót látott. Szú kórházi azonosító kártyája a visszapillantón lógott. Az anyós ülésen ott feküdt a New England Journal of Medicine legfrissebb száma. Maga elé képzelte, ahogy szú belelapozott, míg a pirosnál várakozott. Tudta róla, hogy kötelességének érezte, hasznosan eltölteni minden percét. Valami sorsdöntő megfigyelés, kérdezte David gúnyos hangon. Ezúttal is fékettett a nyelvére, inkább nem is válaszolt, csak kihátrált a belső térből és kinyitotta a hátsó ajtót. Az ülésen egy doboz N95-ös védőmaszkot, egy tekercs papírtörölközőt, egy doboz arckendőt, egy hótörlő kefét, és egy összecsukható esernyőt talált. Mindent a jobb oldalon, vélhetően azért, hogy sú a vezetőülésből is könnyen hozzáférhessen. Oké, köszönöm, visszaadta a kulcsot. Most, ha lenne olyan szíves eligazítani, elmennék a sürgősségi osztályra, és váltanék néhány szót valakivel, aki részt vett az újraélesztésben. Felteszem a két beteg ápoló, aki a doktornőre, Éppen nem elérhető. Jól gondolja. Mindkettő éjszakás, így azokon a napokon, amikor szolgálatban vannak, délután hat és hét között érkeznek. Nem ismerem a beosztásukat. Érthető, bólintott Jack. Jöjjön, átkísérem a sürgősségire. Elég nehéz odajutni, ha nem kívülről a mentőbejárónát érkezik.